Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam eh, Elhamdul rabbil alamin weselatu weselamu ala rasul allah muhammedin smo došli do zadnje odnosno što smo radili znači u, u poglavlju smo o načinu klanjanja namaza kefiatu salat ne bisam sam načinu klanjanja namaza Zadnje što smo spomenuli je bilo vezano za učenje kıraetom za imamo, učenje za imama, pa smo spomenuli ono pod elif, pod ba, A dalje slijedeća sljedeća mesela pod brojem 343. Kaže autor knjige, znači ovdje opisuje u nastavku, opisuje nastavku, znači radnje koje se radi na mazu i kako se klanja. O, na ruku, kako se od, e, na ruku ponaša, kako se, ra, kada se svača, kuka, šta se uči, pa na seđde, između dvije seđde, sve do selama. To ćemo išla nasve da uzmemo danas, da završimo, znači sve ono najbitnije. Bez priče. Kaži, u aju kebiru fi kulli haf din wa raf'i wa qiyami fi raf'i min ar-ruku' fa innahu yaqul subhanallahi min hamidihi lan rukana yafardallahu tasallallahu alayhi wa sallam izgovara takbir us ta takbirata izgovara takbir kaže na svakom haft spuštanju spuštanju dizanju na qiyamu qiyamu i sjedenju kaže osim vraćanja sa rukua Prilikom vraćanja sukuva se, kaže, izgovori sami Allahu li men hamideh. Poznate da ovo kao se uči. Jer je tako radio Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Ovdje on nije pojasnio, znači, da li je, je izgovaranje ovi tekbira, da li je vađib ili sunet. A vi poznato poznate to su na tome da je vađib, džumhur učenjaka u sela tri mezeba, većina učenjaka da je to sunet, a ne važib, a ispravno da je sunet, a ne vađib. <kli> Dalje, sljedeći 34 kaže hej a ruku uh, oblic, oblici načini uh, odnosno način kako se uh, kako se ponaša na ruku kana rasulullah sallallahu alayhi ve sellem ida rakae i ra'sehu wa lam ra au yarfaehu ila Ed, kaže, Allah, poslanih, a'la odnosno kaže Allahu poslanik kaže kada bi otišao na ruku Ja, tedele. Znači, poravnao bi leđa, ispravio se, znači, bila bi ravna leđa. Volem joj sa ovom bresehu, niti bi spustio glavu dole, niže. Kaže, e, joj kad niti bi je podigao, volam jer fahu, niti bi je podigao višnje ila ela, znači više da podigne. E, znači, ta, znači ta, stao bi tako da mu budu ravna leđa. I glava da bude ravna davna, znači glava da gleda dole gdje mu, gdje mu padnu oči. Znači gdje mu padnu oči, ovaj, sad postopitam gdje mu padnu oči, da li na seždu ili, na, ili da treba da vrhove prsti u nogu. Gdje teba gledat ako ti, glava, ako ti je ravna glava, znači otprilike negdje na seždu gdje padaš, tu, tu ti gledaj oči. Ako već gledaš što nam prema prstima, znači već pogniš glavu niže od toga. Znači ovde govorimo ono što pazite, ovde ono što je nešto je bolje što je ispravnije, ne govorimo ovde o valjanosti, ispravnost namaza. Dalje sljedeće kažemo voda je ih ala rukbet rukbete Kaže stavi svoje ruke na koljena, šake svoje stavi na koljena. Ka'nahu qabidun aleihima ka'da uhvati koljena, one one znači oni čaše na koljenima. Wakane sallallahu alayhi wa sellem ida rek'a jafa rijlihi Bo vada'a jedejih ala rukbetejih wa farređe bejne sabih min vara rukbetejih Kaže Allahu, poslanih sallallahu alaihi sallam Kada bi otišao na ruku Džafar i želejih Bo vada'a, znači Džafar i znači razdvojio bi noge Ne bi noge bila skupljene, znači jedna uz drugu Kaže, bo vada'a jedejih Stavio bi svoje šake ala rukbetejih stavio na koljena u ofrređa Beine Sabi razdvojio bi prste, znači razmakao bi prste, minvoraje rukbe tehi, znači tako da uhvati na koljeno, znači ono čaško na koljeno, da uhvati koljeno. Što znači da ne treba prilikom hvatati, znači treba uhvatati baš na koljeno, a ne ispod koljena cvalike ili iznad koljena, kao što znaju neki tako raditi. Osunete da stavi na koljene ruke. A onda spominje nakon toga, pod uh, 345, znači uvo sve od ovdje nije vodio hadise, ne potrebno je hadise, je tako opisan u hadismu, je vredosljeni, Buhari i Muslima. A onda spominje ovdje pod 345, navodi dove koje se uči uh, na ruku i ovdje navaju otprilike koliko je 1, 2, 3, 5 dova. Prva kaže, Lema uh, nezelet fesebi hismi rabbi kalala Hala nana nabiju sallallahu svema iđaluha fi ruku aikum Kada je, kada je objavljeno onaj uh, u suri Vakij ovaj ajet uh, kaže Allahu, pa sam nisam sad rekao, kaže ovo učite na vašem ruku fa kan je kuluha svala svala rabijal adim, kaže također bi učio na ruku svala rabijal adim što je došlo u redu svala disko obilježi muslim a ovo ovdje prvo što spomenu i iđa lua firukoviku, znači uh, da hadis ima do sebe slabosti bi je ga bu da od Ahmed ima određen slabosti uh, neki uchenjaz diyor na stepen prihvatljiv Hasan hadisa uh, znači ovo svane rabbil azim to je došlo u muslimu znači vjerodostojno kaže vu ruvie svane rabbil azim wa bihamdihi bi je ga bu u tom hadisu ima slabosti slabje hadis ali tako opse reklam se dodalo to učilo znači nema ima smjetnje u tome iako je zašlo u disu. E znači na navodi dalje. Znači ovo je ovdje već spomeno ovaj spomeno dvije ovaj odnosno jednu dolg Spandara bila zim sa dodatkom. E sljedeći dolg je spomnje koja su uči а то добиле же мусимо свон сахи значи веродосно ولك اسلمت انت ربي خشع عليك سمي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ومستقلت به قدمي لله رب العالمين тако да значи та да ова се учи веродосно да ова ке биле же мусимо свон قدوس رب الملائكه ورب الملائكه والروح zabilježim usim sunsa i ih. Takođe dova 6a vjerodostojna uh, koja se uči na ruku, uh, subhanallahi jebar uh, subhanallahi lilljabaruti walmelakuti walkibria walazame. Ima prevedeno tamo da sad na prevodimo ovde. Ovaj uh, i ta dova znači vjerodostojna. A onda imamo ovu dovu kaže wa kana salallahu anhu yuktiru fi rukhihi wasududihi min qoulihi Subhanak Allahume Rabbena wabi hamdike Allahum agfirli bilje znači u uh, hadis došlo mu tefakon alih. Da bi učio i ovu dovu. <clears throat> a, neko, ako neko bila doba, koju se dodo učimo? Dov, znači, najmanje da znamo jednu dovu. A to ono što mi kačno znamo, što učimo iz Bihan Allahum, spana Rabi Lazim, to je osnova. A, a ako bi, znači, bolje je odsunete da se nauči sve vjerodostajne dove i da se s na vrijeme mijenja. Jer je sam poslanik se na sremen mijenjao i to je najbliži stav odlučenjaka koji kaže koji od dovi dova treba učit koji je najspravniji. Najspravniji znači kao što radi u poslanik se na nekad ovu dovu učiš, nekad ovu da mijenjaš i tako dalje. I tako u drugim situacijama, ne samo ovdje. Tako znači na mjestu gdje se učimo, mi učimo standardno subhaneke, došle drugi dova na to mjesto, na mjesto sam mjestu, učimo one druge dove koje su došle. I doći nam sada ude do koje se spominju, koje se ovaj. i na seždi, i nakon račana, soru kuva i tako dalje. Znači, najbolji i najspremljeni, kao što mnogi učenjaci kažu, da se u stvari, ko naučio sve dove, da ih s vremena na vrijeme, da, da ih minja. Andalo se, andalo se, andalo